Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Qal mushih Sharh al-Asbab al-Ashrah. 10 hansı ki, İbn-i Qeym, onları saymışdır, Allahın sevgisini qazandıran neçə səbəb? 10 səbəb. Çünki əsas məsələ nədir? Əsas məsələ ə, Allahın insanı sevməsi, insanın iddia etməsi yox. Ləysəs şə'nü ən tuhib, və ləkin nəşşə'nə ən tuhab. Yəni, əsas məsələ o deyir ki, sən sevəsən, əsas məsələ nədir? Sən seviləsən. Yəni, iddia gələndə hamı iddia iddia edirlər ki, onlar Allahın sevimlilərdir. Yəni, quru boş iddia kifayət eləmir. Deməli, səbəblərdən birincisi, Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən birincisi nə idi? Quran. Quranı oxumaq. Allahın kelamını necə? Mənasını başa düşərək, tədəbbürlə fikirləşərək oxumaq və həmçinin oradan nə qəsd olunur? Onları anlamaq. Və ikinci səbəb. Nafilə ibadətlərlə, yəni fərzlərdən əlavə ibadətlərlə Allaha Allaha yaxınlaşmaq. Müqəddəs hədistə də gəlir kim əlavə ibadətlərlə yaxınlaşarsa mənə onu səvərəm, əgər sevdiyimsə onun ha, görən gözü, içdən qulağı yeriyən ayağı tutan əli olaram. Məndən bir şey istəsə ona verər, mənə sığınarsa onu qoruyaram. Və üçüncü səbəb daimə, Allah. daimə Allahı ə, zikr etmək. Daimə Allahı zikr etmək halı ilə, ə, sözü ilə və dili ilə. Və ən üstündə hansı zikrin? Ə, dil qəlbin bir, yer, bir, bir yerdə olması. Yəni, dilin dediyini qəlb dərk eləməsi, başa düşməsi və ikinci dərəcəsi tək qəlb və üçüncü dərəcəsi tək dil ilə olunan zikirdir. Və dördüncü Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən? E, Allah, nəfsi istək üstün gəlmək istədiyi zaman Allahın sevdiklərini öz sevdiklərindən üstün tutmaq Əgər e, nəfsi istək, istək insana qalib gəlmək istəyirsə Əgər insan Allahın sevgisini öz sevgisindən üstün tutarsa Bu da Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən dördüncüsüdür e, Və beşincisi Allahın ad və sifətlərini öyrənmək, onu mütali etmək e, Və bunların tələb etdiyi şəkildə Allaha dua edərək onunla Allaha ibadət etmək. Və bu da mühümdür. Çünki elmin ən şərəflisi, elmin şərəfli olması neyə bağlıdır? Şərəful ilmi bi şərəful məlum. Elmin şərəfli olması bilinənin şərəfli olmasına <coughs> bağlıdır. Və insanın da ad və sifətləri bilməsi, yəni Allahdan şərəfli heç kəs yəni ola bilməz. Və 6-cı səbəb Allahın ə zahiri və batin nemətlərini insana bəxş edən zahiri və batin nemətləri düşünmək, fikirləşmək və bu da Allahın sevgisini qazandırır və 7-ci Allah qəlbin Allahın qarşısında bütövlüklə sınması, zəlil olması və qalmışıq 8-ci səbəbdə. bismillahir rahim Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən 8-incisi الخلوه به وقت النزول الالهي الله تعالی نین دنیا سمااسینا 엔دی وقت الله نان تək qalmaq li munajatihi wa tilawati kalamih Allahin kalamını oxuyaraq gizli danışıqda olmaq üçün walwuqufu bil qalbi wat ta'addu bi adab al ubudiyya bayna yaday thimma khatmu bil istighwa bil istighfari wat tawbati va Allahın qarşısında ə, ədəbli şəkildə durması və bunu da bu ibadəti də bundan sonra tövbə ilə və istighfarla tamamlamaq. Ümmliklə nə oldu? 8-ci səbəb. Yəni gecə namazına, ha? qaxmaq və bundan sonra bundan sonra istighfarla bunu tamamlamaq. İbadətdən sonra Allahdan bağışlanma diləmək. Fəhədə səbəb min əğlabi əsbabil və bu səbəbdə yəni Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən ən güclüsüdür. Li'ənnəhu min asdaqi dalaili ədəbi fi'l-ubudiyya çünki bu qulluğa qulluğa dəlalət edən ən sadiq əlamətlərdəndir. ən sadiq ən doğru əlamətlərdən biri nədir? İnsanın Allahla gecə tək qalması və Allah o danışıqda olması və onun kelamını oxuması. Çünki Allah-u Teala o gecə əhlini, gecə əhlini tərifləmişdir. Səcdə Sürəsi 16-cı ayədə Allah-u Teala buyurur, Tətəcəfə cunubuhum anil mədaci'i yəd'unə Rabbəhum xawfən və təma. Yəni onların yanları yataqlarından uzaqlaşar, Və Rəbbinə qorxu və ümid içərisində dua edərlər. Və min nələc nəhumünfiqun və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xəclərlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu iki ayəni Muaz radiyallahu anhu üçün oxumuşdu. Onun sualına cavab verdiyi zaman Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və soruşur ki Axbirni bi amalin yudxilunil jannə və yubaidun minan Mənə elə bir əməl xəbər ver ki, o əməl məni cənnətə daxil etsin və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Yəni fikirlərin burada ə, sahabələrin soruşduğu suallarla, yəni bəzi insanların soruşduğu suallar. Yəni ona görə insan çalışmalıdır, sahabələri nümunə götürsün. Yəni soruşanda yəni elə sual soruşsun ki, onun axirəti üçün faydalı olsun. Yəni elə bir əməl verir ki, əməl öyrət ki, o əməl məni cənnətə daxil etsin və cəhənnəmdən uzaqlaşsın. Və elə suallar da var ki, yəni onun bilinməsi heç insana heç bir faydası yoxdur. Və peyğəmbər (s.ə.s) eləm cavab verir və cavabın əsnasında buyurur ki, "Ələ ədulluka ala əbwabil xeyr? Mən sənə xeyir qapılarını göstərimmi?" Və sonra buyurur ki, "Əssavmu junnah." Yəni oruc qalxandır. "Və sadaqatu tutfiul xatiəta kəma yudfiul ma'ul naq." Və sadəqə İnsanın günahını söndürür. Necə ki? Su, odu söndürdüyü kimi. وَسَلَاتُ الرَّجُلُ ف۪ي جَوْفِ ف۪ اللَّيْلِ Və həmçinin de kişinin gecənin boşluğunda, gecenin içerisinde kıldığı namazı, həmçinin de o gecənin içerisinde qıldığı namazı günahlarını söndürür. Sonra bu ayəni oxudu. تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْف <coughs> yəni onların yataqları yanlarından uzaqlaşar, yəni ayağa durarlar və Rəbbinə qorxu və ümid içərisində dua edərlər. Yəni burada bu ayədə ümumi gəlir, yəni hər bir gecə olunan ibadət və dua bura aiddir. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bura gecənin boşluğunda qılınan namazı daxil etdi. Li'anna salatil leyli çünki namaz Xüsusənə gecə namazı nafilelər içərisində, yəni fərz namazlardan əlavə, yəni əlavə namazlar içərisində ən əfzəl namazdır. Ən əfzəl namaz fərzlərdən sonra gecə namazıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur. Müslümdə keçən hədisdə <tuh> "Əfdalus salati ba'dal fəridha salatu'l leyl" fərzdən sonra ən əfzəl namaz gecə namazıdır. Lakin bu da mani olmur ki, yəni başqa ibadətlərin Bura daxil olmasına. Necəki nice İbn-i Recep, rahim Allah buyurur, مَدَحَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ تَتَجَافَ anil madaci'i li duaihi. Yani Allah-u Teala bu ayədə yanları yataqlarından ayrılarak özünə dua etmək üçün duranları Allah-u Teala tariflemiştir. فَيَشْمَ ذَٰلِ كُلَّ مَنْ تَلَكَ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ Yani bu da Yəni, gecə yuxunu tərk edən hər bir şəxsi əhatə edir. Yəni, Allahı zikr etmək üçün və dua etmək üçün və yaxşı da başqa yəni, ibadətlər etmək üçün duranın hər bir insanı əhatə edir. Və həmçin, bura işə namazı daxildir. Və həmçin, kim işə namazını gözləyirsə və yuxusu gəldiyi halda yəni, gözləyərək işə namazını qılırsa, o insan da yəni, yuxuya ehtiyacı olduğu halda gözləyirsə, o insan da daxil, daxildir. Çünki o nəxsinə qarşı vuruşur. Yəni o fərzi əda etmək üçün və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz, işa namazını gözləyən barəsində buyurmuşdur ki, "İnnekum ləm təzalu fi salatin mən tadhartumus sala". Siz nə qədər ki, namaz gözləyirsiniz, siz namazdakı kimisiniz. Yəni namazdakı kim isə, yəni savab yazılır. Əgər yəni, insan bir namazdan sonra başqa namazı gözləyərsə, namazdakı kimi ona, yəni savab yazılır. Və həmişə Peyğəmbər sallallahu burada işa namazı barəsində buyurmuş və ya daxil olu ki, yuxuda də bura daxildir ki, işə namazına sonra yatar və təhəccüd namazına qalxarsa, o insan daxil Və bu da nafilə namazlar içərisində, ibadətlər içərisində ən əfsəlidir. Yəni təhəccüd namazı, yəni yatandan sonra duraraq o namazı qılmaq. Və belə də xələfi mən tərəkə namazında təluhul də ola bilsin bura daxil ola bilər. Yəni fəcr namazına qalxan insan Yəni, yuxunu tərk edərək fəcr namazına qalxan insan və qami ilə ədəy-i saləsum ləsiyyəmə məqələbətin nəvmə xüsusən də yuxu ona ə, ağır gəldiyi halda, yəni yuxu bastığı halda yuxuya qalib gələrək o sübh namazına durursa, yəni bunun da bura daxil olma ihtimalı var. İnnə əshabəl-leylhum biləşəkkil min əhl-l-məhabbə Yəni, o gecə sahibləri, gecə namaza qalxanlar, şəx yoxdur ki, onlar Yəni, məhəbbət əhlidir, yəni Allahın sevgisini qazananlardır. Bəlhüm min əşraf əhlilməhabbə, hətta onlar o sevgi əhli içərisində ən şərəfliləridir. Nə üçün? Li ənə qiyaməhum filleyli beynə yədəyi illəyi təalə, yəcməu ləhum cullə əsbəbilməhabbə. Çünki onların gecə ikən Rəbbinin qarşısında durmaları onlar üçün o məhəbbətin səbəblərinin çoxsunu əhatə edir. Əncəki yəni, məhəbbətin səbəbləri keçdi, yəni Allahın sevgisini qazandıran səbəblər keçdi. Amma gecə namazına qalxmaqda, yəni bunların çoxusu əhatə olunur, yəni buna içərisinə daxildir. Fahum la yaqrauna quran fi hasb, yəni onlar gecə namazına durmaqla sadəcə Quran oxumurlar. Bəli yaqoomuna bihi mutadabirin khaashiin. Onlar Qurani oxuduqları zaman Qurani xushu içərisində, tədəbbürlə, yəni fikirləşərək oxuyurlar. Necə ki bu səbəblərdən birincisi وهم في قيامهم يتقربون بأقرب النوافل إلى الله فهمشان onlar yəni gecə namazını qılmaqla yanaşı qıldıqları zaman nafilə ibadətlərləndən ən yaxın nafilə ibadətlərlə Allah'a yaxınlaşırlar bu da səbəblərdən keçəncisi idi gör gecə namazına qapma bunları özündə əhatə edir wa hum fi tajafi fihim an al-madaj li zikri Allah bil səbəblər hansı idi Allahı çox zikr etmək. Əgər de bunlar gecə namazına qalxaraq Allahı zikr edirlərsə, gecəyikən Allahı zikr edirlər və yataqlardan uzaqlaşaraq gör onda gündüz onlar Allahı necə zikr edərlər. <tək> və mücafəətüm tilka dəllətun alə irtərihim li məhəbbillahi alə həmçinin səhabələrdən keçdi ki, Allahın sevgisini qazandıran səhabələrdən insan Allahın sevdiyini, öz sevdiklərini üstün tutması. Və həm üçün də gecə namazına qalxan insanlar dəlalət edir ki, onlar Allahın sevdiklərini, öz sevdiklərini üstün tuturlar. Yəni, yuxunu sevirlər. Və bu da dağıt edir ki, yuxunu sevdikləri halda Allahın sevdiklərini üstün tutmalarına. وَهُمْ فِي قِيَمِهِمْ يُطَالِعُونَ بِقُلُوبِهِمْ اَسْمَا إِلَّهِمْ əsmaəllahi vəsifatəti və, və yitəqəlləbūna fī fə riyāḍihā fəhəmçün onlar gecə namazda durduqları zaman yəni Allahın yəni ad və sifətlərini yəni qəlblərindən keçirirlər. və hum yetafakkarūna asnā'ati lawāti fī ālā'illāhi və āyāti birrihi və ihsāni və in'āmi Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən də biri odur ki, Allahın verdiyi niylətlər barəsində fikirləşmək, düşünmək. Və həmçində gecə namazına qalxan insanlar Yani e, Allah'ın ayetlerini okuduklar zaman Onlar Allahın onlara bəxş etdiyi bu nemətlər barəsində və həmçinin də başqa insanlara verilən nemətlər barəsində düşünürlər. Fumma innahum la yaqumun hadha al-maqam bayna yaday la ta'rifu jawf al-layl wal-nas hawlum yaghattun illa wahum munkasiruna Və həmçinin onlar o gecəyikən Allahın qarşısında durduqları zaman, o gecənin boşluğunda və insanlar yuxu içərisində olduqları zaman onlar, yəni təkəbbürlü vəziyyətdə durmurlar. Yəni bununla yanaşı onlar Allahın qarşısında qərlərləri sınıq vəziyyətdə, yəni Allahın qarşısında öz zəlililliklərini, möhtaclığını bildirdiklər halda dururlar. Va tawfiqu li hədəl qiyam tawfiqun lil-xalwati bi rabbihi waqtan nusul al-ilah li munacajatihi wa və onların da belə bir qiyamə müvəffəq olmaları, onların Rəbbi ilə tək qalmaqlarına Və xüsusən də Allah-u Tealənin o nazil olduğu vaxt onunla danışmasına və onun kəlamını oxuma oxumalarına müvəffəq olmalardır. əhlül qiyyəm bizəli qad zəhəbu, binəxvi 3-4 əsbəbül mühəbbə, artıq gecə namazına qalxan insanlar Allahın sevgisini qazandıran səbəblərin 4-dən 3-ünü əhatə etmişlər. 4-dən 3-ünü. Ve ləhədə fələ əcəbə ən yətənəzələ əminu səmə Cibril aleyhissələm alə əminil ardi Muhammed sallallahu aleyhi və sələm və yəkul ləhu. Və buna görədə heç bir garibəlik yoxdur ki, e, semanın əmini olan Cabrəl aleyhissələm, yerin əmini olan Muhammed sallallahu Aleyhi aleyhissələmə nazil olaraq bu sözü deməsində. Cabrəl aleyhissələm nazil olaraq demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmə Və aləm ənə mümini, Qiyamuhu billeyli və izzuhu istiqnəuhu anin nəs. Və bil ki, möminin şərəfi onun gecə qalxmasıdır. Və onun izzəti isə insanlara möhtəclığını bildirməməsidir. Və bil ki, möminin şərəfi nədir? Onun gecə namazına qalxmasıdır. Möminin gecə namazına qalxması ilə şərəflənir və insanlara möhtəclığını bildirməməsi ilə də izzətlənir. Və buna görə, yəni, gecə namazı öz sahibləri üçün, ə, gecə namazına qalxanlar üçün bir şərəftdir, onları şərəfləndirir. Və huvə əşəq taat çünki bu, itaatlər içərisində nəfsə ağır gələn itaatlərdəndir. Ridan lilləyi fi əşəd yəni, belə bir çətin vaxtlarda, saatlarda onlar Allahın rizasını ə, ə, qazanmaq üçün onlar belə bir anlarda yataqlarını tərk edirlərdir də buna görə də onlarda, yəni belə bir damğa var, şərəf damğası. Onların qəlblərində bu nur, yəni belə bir nur yerləşir. E, ölənə qədər nəyə görə? Eee zülmətlərlə içərisində, zülmətlər içərisində, Allahın qarşısında uzun uzadı durduqlarına görə bir mükafat olaraq. Demə Əşşəraful ilahi nuran fil qulub və nuran fil vücuh və nuran fil hayat və nuran fil memat. Yəni onların yəni qəlbinə nur yerləşir. Və həmçinin onların üzlərinə və həmçinin həyatlarında da nur içərisində olurlar və öləndə də. Nə üçün onlar bu nuru əldə edirlər? Gecəyikən Rəbbinin qarşısında, o zülmət içərisində Rəbbinin qarşısında uzun uzadı dayandığına görə bir mükafat olaraq. Hasanul Basri (rahimehullah) deyir ki: "Läm əcid minəl şeyən əşeddə minəssalati fi cəufil-layl." Yəni mən e, ibadətlər içərisində Ə, gecənin boşluğunda id edilən ibadətdə o namazdan daha şiddətlisini görmədim. Fə ləhu, ona dedilər ki, Mə bəlül mütəhəccidinə əhsənun nəsi vücuhən. Nə olub bu mütəhəccidlərə, yəni gecə namazı qılanlara, onlar insanlar içərisində ən gözəl üzü olan kimsələrdir. Fə qaləli, ənnəhum xaləu bir rəhməni fə min nurihi. Ə çünki onlar Rəhmanla, yəni Allahla tək qaldıqlarına görə Allah deyir öz nurundan onlara vermişdir. Və qala Abu Süleymanu Darani, Abu Süleyman Darani Allah deyir ki Ehlul-leyli fi leylihim aladhu min ehli-l-lahwi fi lahvihim və ləuləl-leyl ma ahbabtu-l-baqaa fi-d-dunya. Yəni o gecə əhli, gecə əhli, yani namazına duranlar O gecədə də elə ləzzət alırlar ki, o əyləncə əhlinin ləzzətindən daha üstün ləzzət alırlar. Əgər gecə olmasaydı, mən dünyada qalmaq istəməzdim. Yəni dünyada qalmağımın əsas səbəb nədir? İstəməyimə səbəb? Yəni gecə namazının olması. Dhahak rahimullah deyir ki, "Adraqtu qawman yastahyun min Allah fi sawad hadha al-layl min tul al-taj'a." Dhahak rahimullah deyir, mən də elə qövmələrə rastlaşdım, onlarla görüşdüm ki, onlar Yəni gecənin o qaranlığında, yəni uzun uzadı yatmaqdan Allahdan utanardılar, həyə edərdilər. Fa ida kana hada şanul qiyam və menzilat qawam Əgər gecə namazına qalxanların dərəcəsi belə ucadırsa, onda qoy onda müqəssirlər, o səhlənkarlar, təmbəllər, bizim kimi təmbəllər, yəni bu şərəfə Bu şərəfə nail olanların dəstəsinə qoşulmağa çalışsınlar. Qablə ənyan qadratlarıq, o yol kəsilməzdən əvvəl, Qapılar bağlanmazdən əvvəl. Və məşiddəti həzi ilibarə fə innə ləhəmin rəhmət illə. Baxmayaraq ki, bu ibadə nə qədər çətindir. Allahın rəhmətindəndir ki, yəni bunu asanlaşdıran amillər var. Və bunun vəsifləri var asanlaşdırıq insana ə, və o rahatlığa meylədən insana, bu müəqqəti həyata meylədən insana bunlar asanlaşdırır. O insan ki, o əbədi rahatlığı, o axirət rahatlığını unudub. Əgər insan bunları xatırlayarsa, öyrənərsə, onun içində asanlaşa bilər. Və irə ala da ahadun lihaq Allah, falyu'ajjil ila mardatihi. Əgər bizdən biri Allahı sevənlər və Allah Teala -tələ tərəfindən sevilənlər karvanına qoşulmaq istəyirsə, qoy onda Allahın rəzasını qazanmağa tələssin fəli yec'al ikhlasa niyye və salah birinci addımını qoy o ikhlas etsin yəni birinci addımı ikhlas ikhlası qazanmağa çalışsın valləstain billahi fa innaman istaana billahi aanahu ayər kimin min olarsa yəni duranda hər bir əməli edəndə Allah rızası üçün edərsə və Allah'tan yardım istəyərsə Allah ona yardım edər fa aqbil akhi fillah ala Və sən də bu, yəni, vəsf olunanları qabul etməyə yönəl, hansı ki, bunu qəlblərin həkimi İbn-i Cəvzi, rəhimə buyurur, o, Rabbani alimdir və bizə, yəni, onu nəsiyyət edir, necə, yəni, insan yəni, çalışa bilər və hansı ki, bu işdə onun dünya və ahirətinin necatı vardır. İə ələm ənə qiyamə ləy sabun və buyurur ki, İbn-i Cəvzi, yəni, gecə namazına qalxmaq çətindir illa man rufiqa lilqiyam bi shurutihil muyassara u ki ona e, o şertləri e, asanlaşdırılıb o asanlaşdırılmış şərtlərlə yalnız müvəffəq ola bilər təminən əsbab zahiru və minha batinun yəni bu səbəblərdən əlləri vardır ki daxildə olan səbəblərdir əllər də vardır ki zahiri səbəblərdir zahiri səbəblərdə gəldikdə isə insan yeməyini çoxaltmamalıdır çox yeməməli xüsusən də axşam axşam çox yeməməlidir. Kənə bəzi onu onlardan bəziləri deyərdi ki, ya me'aşral muridin. Ey muridlər nəsli, e, toplumu, la ta'kulu kəthiran, fə təşrabu kəthiran, fə tənamu kəthiran, fə təxsalu kəthiran. Çox yeməyin, çox yesəniz, çox içəcəksiniz və çox da yatacaqsanız, yatacaqsınız və bununla da çox xeyri ödəyəcəksiniz. Ki əgər çox yesəniz, çox yən insan çox içir. Və çox ikəndə insan çox yatır və sonra çox yatdığına da görə çoxlu xeyirləri itirir. Və həmçinin zahiri səhəblərdən əllə yut'ibə nəfsəhu bin nəhar bil əməli şaqqa, yəni ağır işlərlə gündüz özünü yormamalı, yormamalıdır, çox yormamalıdır. Çox yorlan insan, yəni durması çətinləşir. Və həmçinin səbəblərdən, zahir səbəblərdən, əllayət rukal qeylulata bin nahar fa innaha tu'in ala leyl. Yəni gündüz o qeylulanı tərk etməmək. Qeylula nədir? Biraz yuxu yatmaqdan, biraz yatmaq gündüz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qeylufa innashayatin la taqil. yəni siz qeylula edin. Yəni biraz yuxu alın, çünki şeytanlar yatmırlar. Və O, bir yatmaq, o yarım saatdə, 45 dəyəkə, 1 saat gündüz ərzində yatmaq, insana, gecə namazına qalxmağa yardım edir. Və həmçin səhəblərdən də batini, daxili səhəblər vardır. Onlardan birincisi, insan günahlardan çəkinməsi. Daxili səhəblərə aiddir. Günahlardan, çirkabdan təmizlənməsi. Sövr-i Rahimə Allah buyurur ki, Xurimtu qiyaməlləyli xamsətə əşrün bidən bin asabutuhu. E, e, Səhuq Rahimə Allah buyurur, yəni işlədiyim günaha görə 5 ay gecə namazından məhrum qaldım. Etdiyim günahıma görə 5 ay gecə namazından məhrum qaldım. Və bunu asanlaşdıran şeylər var həmçinin gecə namazını. Bunlardan e, birincisi qəlbin müsəlmanlara qarşı salamat olması və həmçinin qəlbin e, bidətlərdən təmiz olması və həmçinin dünyavi artıq şeylərdən üz döndərmək. Artıq şeylərə ehtiyac, artıq şeylərdən insanın üz döndərməsi və bu da asanlaşdırıcı amillərdəndir. Və həmçinin xofun gəlim gələcəklə məqsırül əmal. E, insanın daima e, qorxusu çox olması, qəlbində və həm bununla yanaşı arzusunun da qısatmalıdı. Yəni uzun arzu içərisində olmamalıdı. Və minnə en və həmçinin də gecə namazının fəzilətini bilməsi. Çünki insan bir şeyin fəzilətini biləndə ona daha yaxşı həvəslə yönəlir, yaxşı yerinə yetirir. Və min əşrafil və həmçinin buna yönəldən ən şərəfli səbəblərdən biri də Allah üçün sevmək, Allah üçün sevmək. Və quvvətul iman və imanın güclü olması bi-ənnə izə qama nəcə Yəni imanın güclü olması, ki, bilməsi ki, əgər o dursa, Rəbbi ilə danışdı olacaqdır. Fatəhəmmulul munacəti qiyam. Yəni insanın belə imanda olması ona nə güc verir? Yəni uzun uzadı qiyamda dayanaraq Rəbbi ilə danışmaq, munacat gücünü verir. Və idə kanə qiyamul leylu hu şərful mümin fə in fi hada şərf dərəcə fənzurl halək. Əgər gecə namazına qalxmaq möminin şərəfidirsə, onda bu şərəf ehli də öz aralarında da dərəcələri müxtəlifdir. Onda desən, bax öz halına. Allah mənə də, və sənə də rəhmləsin. Sən bu şərəfin hansı mərtəbəsindəsən? Fə izəm vəcət nəfsəkə fi ə'lā faḥmadillāh. Əgər görsən sən bunun ən yüksək dərəcəsindəsən, Allah həmd et. وإذا رأيت نفسك في وسطها فاستعن بالله اگر görsən sən bunların ortasındasan Allahdan yardım istə və إذا رأيت نفسك في أدناها فاستغفر الله, özünü aşağıda görsən Allah'tan bağışlanma istə və إذا رأيت نفسك خارج تلك المرات كلها فاسترجع وقل لا əyər görsən ki sən bu mərtəbələrin hamısının xaricindəsən onda istirca innalillahi və inna, inna ilayhi raciun və de ki la havla və la quwwata illa Yəni artıq nədir? Bu sözlər nə vaxt deyilir? İnsan öləndə deyilir də. Artıq yəni qəlb ölüb ki insan bu mərtəbələrin nəyindədir? Xaricindədir. Yəqulu İbnücövz Rəhimullah İhyaul-Ləyl buyurur ki, gecəni ihya etməyə, gecə namazına qalxmağın da müəyyən mərtəbələri var və bunlardan birincisi odur ki, gecənə hamısının qalxmaq. Bu sələflərdən bəziləngəlib. İkinci odur ki, gecənin yarısını qalxmaq və bu da sələflərdən bir dəsəsindən gəlib və bunda da yəni ən yaxşı üslub nədir gecənin yarısını duranlar üçün? Ən yəna məsulətul əvvəl minəllə gecənin birinci 1 3 yatmaq və axır altıda birini 1-ni yatmaq və arasını qalxmaq. Birinci ci birini də 1-ni yatır və həmçində gecənin axır 6də 1 yatır və bunun arasını qalxı, qiyamd olur. Və 3-cü odur ki, ən yaqumə furu fəlləyin gecənin 3də qalxır və yəm bə ənə əvvəl və susul axir bunun üçün də lazımdır ki, birinci ci yarısını yatsın və həmçində axırıncı 6də 1-ni yatmaq. Və bu da kimin qiyamıdır? Davud aleyhisselamın qiyamıdır, namaza qaxmasıdır. Necə ki, Buxar, Müslümdə gələn hədistə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əhabbu salat ilə Allahi salatu Davud aleyhisselam. Yəni, namazlar içərisində ən sevimli namaz, Allaha Davud aleyhisselamın namazıdır. Və əhabbu suyami ilə Davud, Və oruclar çərçivəsində ən, yəni nafilə oruclar çərçivəsində ən sevimli oruc da Allahə Davud aləysəlam orucudur. Və yana musfəlləil və yaqumu sulusahu və Davud aləysəlam, yəni gecənin yarısını yatar, 3 birini durar və altıda da birini də yatardı. Və yasumu yawman və yufṭiru yawman. Yəni bir gün oruçda və bir gün, yəni oruç tutmazdı. Yəni gün aşırı olur istdir. Və nau mu axir lay ahsan li'nnahu yuzhi bi aثار nu'as min al-wajh. axrını yatmaq, yəni o 1 birini, nı yəni səhərə yaxın yatmaq daha yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki üzdə olan o mürgünün əsərlərini, yuxunun əsərlərini itirir. Və həmçində üzdə olan o sarılıqdan da itirir, azaldır. Çünki insan səhərə qədər ayiq qalsa, e, yə eş yatmasa, insanın üzərində sarı rəng əmələ gəlir, amma səhərə yaxın yatması e, itirir o sarıltını və həmçində daha təhl olur, sübh namazı üçün daha təhl olur. Və dördüncü cü də mərtəbə vardır ki, an yaquma sudus-səleyli auxumu səhu. Yəni gecənə 6də 1-ni və yaxdı 5də 1-ni qalxmaq. Və avtol axir və bunların ən əfzəli odur ki, ikinci ci yarıda bunu qaxması, Yəni 1-ci yarı keçəndən sonra qalxması və bəzən demişlər ki, ən əfzəli yəni axır 1 6 Və 5-ci mərtəbə də odur ki, ələ yurayət təqdir, yəni bu e, yəni təqdirlərinin heç birisindən məhəl qoymamaq, yəni nə vaxt dursa, e, oyandığı vaxt yəni qalxması. Və 6-cı da mərtəbə vardır ki, ən yaqqı o miqdar arba rəkat, heç olmasa 4 və yaxud 2 rəkat miqdarında qalxmaq və bu da Peyğəmbər səhəsən bir hədis gəlib. Sallu minəlleyl valov arbaan valov rəkatəyinin, gecə namaza qalxın, 4 rəkat və yaxud heç olmasa 2 rəkat qılın. Yəni, hədistdə zəiflik var, yəni, mürsəl görə. Başqa bir çay hədistə gəlir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Əbu Davudda keçir hədist, Mən isteyqədə minəl-leyl və ayqədə imratə və fəsalləyə cəmiyyən rəqateyni kutibə lil yəltəyizə minəl-dəkirinə Allah kətinə və dəkirat. Kim gecə oyanarsa və həyat yoldaşını oyadar və birlikdə iki rəkad namaz qılarlarsa, onlar Allahı çox zikr edən kişi və qadınlardan yazılarlar gecə oyanır, Və yoldaşını oyadır və iki rəkə namaz qılsalar, Allah-u çox zikr edən kişi və qadınlardan sayılarla, yazılarla, çünki Allah-u Teala onları ə, tərifləmişdir. allah çox zikr edən kişilər və qadınları onlar üçün böyük neymətlər hazırlamışdır. Fəhədiyə duruq qısmətulleyl və bu da gecəni bölməyin yollardır. Fəliyyətəxəyyəru l-abdülü nəfsi məyyəsul aleyhi və buna görə də bəndə özünə asan olanı seçsin. فإن in al bəyən insan القيام عليه وسط الليل فلا ينبغي أن يبخل أن ona gecə qalxmaq yəni çətindirsə heç olmasa işa namazı və ya təsəbbüḥ namazını ötürməsin təsəbbüḥ namazını əvvəlki vaxtını ötürməsin yakuna qaimen fi tarafin heç olmasa yəni gecənin iki başında qalxanlardan sayılsın və deyir: "Əgər bu insan bunların heç birini qoruya bilmirsə, yəni gecə namazlarını qoruya bilmirsə, onda heç olmasa diye duha namazını, duha namazını qorumağa e, çalışsın. "Fə inna taqum finnaha al gündüz gecə namazının yerindədir. Və qad nəhsə hənebiyyə sallallahu artıq bu namazı, duha namazını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Əbu Hüreyradə rəziyallahu anhə Yəni, tövsiyə etmişdir. Nəyə görə? Çünki deyir, Abuhurə radiyallahu anhu gecə e, hədis öyrənməklə məşğul olduğuna görə ona gündüz duha namazından möhkən yapışmağı tövsiyə etmişdir. Əmmə xatm-ı qiyam-ı istiğfar sonra bu ibadətlərdən sonra e, gecəni istiğfarla, tövbə ilə e, bitirməyə tamamlamağa gəldikdə isə bu da Allah tealənin təriflədiyi kimsələrin işidir. Yəni, Allah-u Teala yəni, gecə ibadət etdikdən sonra istiqvar edənlər nə etmişdir? Tərifləmişdir. Zariyyət surəsi 17-18-ci ayələrdə Allah-u Teala buyurur, Kənu qalilən minəl-leylimə yəhcaun. Yəni, o cənnət əhli yəni, gecənin az bir hissəsini yatardılar Və bil əshərihum yəstəğfirun. Yəni, süb vaxtları isə sübdən əvvəl, yəni süb namazından əvvəl səhər vaxtları onlar istiqvar edərdilər. Rəbbindən bağışlanma diləyərdilər <coughs> Əl-kənu fi dunyada muhsinin fi al yani onlar dünyada ikən əməllərini yaxşı yerin yetirərdilər. Və dəlilik onların gecənin az Yəni cənnətin az hissəsində yatarlar, namaz qılardılar və sonra səhər yaxın vaxt isə istighfar edərdilər. İbn Abbas radiusullah anhuma deyir ki, "Ləm tekun tamzi alayhim layla la yaquzu minha wa Yəni mənası nədir? Yəni belə bir gecə olmaz ki, onlar onların gecədən müəyyən bir payı olmasın. Yəni hər bir gecə onlar qalxırdılar, yəni o cənnət əhli. Və Mücahid rahimullah deyir ki, "Qallama yalqudun layla" hətta səbə la yəteccədun yəni onlar az bir e, yəni vaxt olardı ki onlar e, yəni səhərə qədər yatmaları yəni mümkün olmazdı ki onlar yəni gecəni e, qiyamə durmadan keçirsinlər yəni bu e, bunların təfsirləri elə bildirir ki e, yəni onlar yəni heç olmasa qiyamə qalxardılar şərtlə yəni gecənin uzun hissəsini amma yenə qiyamə qalxardılar bu da təfsirlərdən biridir və yaxud da onlar gecənin çox hissəsini qiyamda keçirər az hissəsini yatardılar Hasan ibn Rahim (r.a.) deyir ki: "Ka'bədu qiyamal-lail, falan yanamu minal-lail illa yəni onlar gecə qiyamda çalışar, gecənin az hissəsini yatırdılar. "Wa nashadu fa maddu ila sahar." Yəni fəallanaraq, yəni namaz uzadardılar səhərə yaxın və səhər olduğu zaman isə yəni Sübh namazına az qalmış istighfar edərdilər. Yəni Rəbbindən bağışlanma dilər, diləyərdilər. Wa zahir anna rutbata dumu da'im ala hada al-amal an nawm al-qali min al-layl ma wasl qiyam hatta al-istawa fi al zahir <gülüyor> Yəni zahir olan odur ki, yəni belə bir davam etmək, yani, az yataraq, yəni gecənin uzun hissəsini namaz qılmaq Və sonra ibadətdən sonra istiğfar diləmək, yəni sübh namazına qədər. Yəni, bu elə bir rütbədir ki, bu artıq yəni, öz əhli ilə uzun müddətdən bəri keçmişdir. Yəni, indi elə bir şey yoxdur. Və ləkin, ləallə Allah Azə və Cəl, ləkin, yəni Allah Teala ola bilsin, yəni böyük lütfinə görə, rəhmətinə görə az ibadətlə də bizə böyük bir nimət yəni, verə bilər. Qalə Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm qalə, raculü min bəni təmim. Abdurrahman ibn Zeydin Əsələm deyir ki, təmim qəbiləsindən bir kişi ona belə deyir. E, ya əbə usəmə, atama belə dedir, deyir, ey əbə usəmə, sıfətun lə əciduhə fiyinə. Yəni, elə bir sifət var, yəni, o sıfətdir, bizdə yoxdur, o vəsflər bizdə yoxdur. Və qərəlləhu qovmən Allah-u Teala o qövmü vəsf etmişdir kan qalilan min el leyl yahcaun, bil asharihum onlar gecən az hissəsini yatarlar e, səhər vaxtları isə istiğfar edərlər bağışlanma diləyərlər amma biz isə az dururuq çox hissəsini isə yatırıq fa əbi, atam abi atam ona deyir ki du belli mena qada ida na'sa w taqalla yəni xoş halına o insanın ki yəni yuxusu gələndə uzanar yatar amma oyananda isə Allahdan qorxar Yəni, demək istəyir ki, heç olmasa, yəni, şərt elə yatmaqda deyil, ə, durandan sonra insan ayıq vaxtında o vaxtını səmərəli keçirməsində. Yəni, xoş alın o insanın yuxusu gəlində, gəldiyi vaxt, özündən yuxu gətirmir. Yuxusu gələndə yatır, amma ayıq olanda isə oyanandan sonra vaxtını səmərəli keçirir, yəni təqva içərisində keçirir. İnnə min mən yuvaffiquhullahu ilə şuhud-i əkhir ləyl qaymən və qad huffiqə lüşudin azim-in kərim. Həqiqətən Allah təala bir kəsi o gecənin axırında durmağa müvəffəq edibsə və bundan sonra istighfar diləməyə müvəffəq edibsə, həqiqətən o insan böyük bir paya müvəffəq olub. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Yatanazzalu Rabbuna Tebarka və Teala kullə leyletin ilə sema'i dunya." Allah Teala hər gecə dünya səmasına enir. "Heyne yebqa sulusul leyl al axır 1 qaldığı zaman fə yəqul və deyir ki: "Mən fə estecibə le." Kim Dua edər, onun duasını qabıl edin. Mən yəsədünü fə əutiyə, məndən istəyən varmı ona istədiyini verim. Mən yəstəğfiruni fə əğfirələ və məndən bağışlanma diləyən varmı onu bağışlayım. Mən illa, və mənbəfəli bir kimsə Allahın qarşısında belə bir şərəfli vaxtda durmağa müvəffəq olarsa, həqiqətən həqiqi şərəf elə budur. Və mən kim durmağa müvəffəq olmazsa, fələqəllə min an fə heç olmasa bu vaxtı istighfar edənlərdən olsun. Yəni heç olmasa durmağa çatmasa da istighfar edənlərdən bağışlanma diləyənlərdən olsun. E, çünki Allah Teala salih bəndələrini vəsf edərək buyurur ki Əl-İmrân surəsində 17-ci ayədə "val-mustəfirīna bil-əsḥar" o şəxslər ki, səhər vaxtlarında, səhər vaxtlarında, yəni hər vaxt hansı vaxtdır, səhər namazından əvvəlki o vaxtları istighfar edərlər. Allah Taala belə deyərək istighfar edənləri tərifləyir. Fə hum yaqṭūna hādhihi al-laḥẓa fī ṭāʿatin mustəġfirīna, lakin istighfar izə kana maʿa Yəni onlar o vaxtlarını yəni keçirərlər itaətlə yanaşı. Lakin də istiğfar itaətlə yanaşı olarsa, hər hansı bir əməllə yanaşı olarsa, onda əməlin qabul olunmasına daha yaxın olar. Və, və namaz da itaətlər içərisində ən gözəl itaətdir. Və lihədə qalil öləmə buna görə ə, alimlər buyurmuşdur ki, Kullə istiğfar fə əgər istiğfar nə qədər namazda olarsa, bir o qədər gözəl və bir o qədər yaxşı olar. Və idəkən istiğfar fadilə fi kulil əvqat sawa fi waqt awqat al-sahar yani her daime her bir an yani yaxşıdırsa üstündürsə fəzilətlidirsə amma xüsusilə usub vaqti süb namazından əvvəlki vaqt daha əfzəldir sawa kan lin-nafs aw lil-ghayr fərqi yoxdur o özü üçün istighfar eləsin Yəni, özü üçün Allahdan bağışlanma diləsin və yaxud da başqası üçün. Və qadı, və rədə, artıq gəlmişdir yə, Yaqub o vaxt ki, oğullarına dedi ki, Səhv fə əstəğfiru ləkum Rabbi, mən sonra sizin üçün Allahdan bağışlanma diləyəcəm. Bunun təfsirində gəlir ki, yəni, mən sizin üçün bağışlanma diləyəcəm nə vaxt? Səhər vaxtı. Yəni, çünki o əfsəl olduğuna görə o vaxt, yəni, o istifari saxladı səhər vaxtına. Vaqt ona vaad ibarət mufəssirlər və iştiradı fi təbin əsrarı və faydət e, yəni artıq yəni təfsir alimlərinin yəni bunun sirrlərini, faydalarını çıxartmaqda ifadələri müxtəlif olmuşdur. E, nə üçün? Yəni sühü e, o süb vaxtı, yəni süb namazına əvvəlki vaxt, yəni istighfar üçün daha əfsəldir daha yaxşıdır və onu nə üçün onun əhli o vaxt istighfar edənlər Allah təala tərəfindən təriflənməyə layiq görünüblər və bir neçəyə yəni görüşlər var. Onlardan odur ki, inna al-waqtu alladhi yatanazzalu fihi rabbul İzzə. O vaxt ona görə ki, Allah təalənin dünya samasına nazil olduğu bir vaxtdır. Allah təala buyurur ki, müqəddəs hədisdə mən yaduni fa estecibalah. Mənə dua edən varmı ki, onun duasını qəbul edim. Mən yas'aluni fa utiyah mennən isteyən varmı ona istədiyini verim. Mən yəstağfiruni fağfirələ. Mənnən bağışlanma diləyən varmı? Onu bağışlayım. İbnə Kəsir Rəhiməhullah deyir ki, e, bu da yəni e, bu vaxtın fəzilətini bildirir və bu da bu, bu vaxt üçün də bu hədisi dəlil gətirmişdi. E, Al-i İmran surəsi 17-ci ayəni təfsir etdiyi zaman. Al-i İmran surəsində keçən 17-ci ayəni wal-mustəğfirīna bil-əsḥar. Yəni səhər vaxtları istighfar edənlər Yəni o suhur vaxtının fəzilətinə bu hədisi dəlil gətirilmişdir. Və həmsün görüşlərdən ikincisinə görə bu vaxt belə fəzilətlidir. Bunun əhli Allah Taala tərəfindən təriflənməyə layiq görünmüşlər. İnnel ibadəta aşaqqalənnəfs aşaq fi zəlikəlvakt. Ona görə ki bu vaxtda ibadət nəfsə daha ağır gəlir. Xüsusən də hər vaxtı səb namazına yaxın vaxt daha ağır gəlir. Və layaqdir alay indin illa ehlu l-ixlas. Yəni buna yalnız o vaxtı ixlas ehli qadir olur. Va ila kan al ceza daim ala qadir al-mashaqa ma da ma qad istofa shurut fa inna allazi yaqum la fi həmişə, yani, əcir, mükafat məşəqətin miqdarını görədirsə və xüsusən burada şərtlər tamamilə yerinə yetirilir və o şəxs ki, bu vaxt namaza qalxır, insanların o rahatlıq içərisində olduğu vaxt və insanların yuxuda olduğu vaxt o qalxırsa, şəx yoxdur ki, bu insan fəzilət və böyük əcr sahibidir. Abu Məs'ud deyir ki, və taxsız əsəl bir istiğfar, yəni o suğur vaxtlarının İstighfarla, yəni bağışlanma diləməklə xüsuslaşması, ona görədir ki, dua o vaxtı daha yaxşı qəbul olunur. Dua o vaxtı daha qəbul olmaq daha yaxındır. Idil ibadatu haina idin ashaq və ikinci ona görə ki, o vaxt ibadat daha çətindir və nəfs o vaxtı daha təmiz olur və həmçinin daha Yəni yaxşı qavrayır oxuduqlarını, dediklərini və xüsusən də çalışanlar üçündür bu. Wa hada huwa waqtu l və, və l-əddati yəni bu da qəflət vaxtıdır və yuxunun ləzzətli olan bir vaxtıdır. Fa husul 'abdu 'ala huduri yaqadha mustafiran ta'iban يدل على insan, yəni, o vaxtı ayıq olaraq tövbə edirsə, bağışlanma diləyirsə, o insanın ayıq olmasına, Allah'a yönəlməsinə dəlalət edir. Qasimə Rəhiməullah buyurur ki, "Əl-Hikmətu fi təxsisil əsḥār kəunu waqta gəflə." Nə düşün, yəni, bu vaxt xüsusi ilə vurğulanıb. Yəni o vaxt istighfar edənlər, suhur vaxtı istighfar edənlər, ona görə ki, o vaxt İnsanların qəflət içərisində olduğu bir vaxtdır. İnsanların Allahın rəhmətinə, Allahın lütfinə toxunmaqdan üz döndərdiyi bir vaxtdır. Və ində dəlikə təkunəl ibadət əşəq və bu vaxtı ibadət daha çətin olur və niyyət daha xalis olur, təmiz olur və insanda rəqbət daha çox olur. Maqur bihi ta'ala və teqaddesə min ibadihi və həmçində bununla yanaşı Allah-u Teala daha yaxın olur. Və e, qadruviyə ənil-Həsən, Hasan-ı Rahimə Allah'tan rivayət olunmuşdur ki, Logman, Salih bəndə öz oğluna belə deyir. Ya büneyə, lətəkun əəcaz minhədədik. Ey oğlum, sen bu xoruzdan da daha aciz olma. Yusabütü minəl-əsər bu xoruz, yəni sübv vaxtı o suhur vəxtı, o gece namazı vaxtı e, kışkırır. Banlayır və əntə nəyim ələ firaşqə, sən isə öz yatağında yatırsan. Və məyyəl təqvül fəydə səbiqa, ənə hədəl vaxt vaqt vaxtı safa in nəfs, fayda olaraq bura əlavə oluna bilər ki, yəni bu vaxt e, nəfsin daha təmiz olduğu bir vaxtdır və həmçinin də dünya problemlərindən, dünya işlərindən qırıldığı bir vaxtdır. Və həmçinin o faydalardan, Nə üçün bu vaxt xüsusi ilə vurğulanıb? üçün. Və minhu hikam al-istighfar fi hadha al-waqt, ayda ya qiyam al-layl. Fə həmçinin burada istighfar ona görə vurgulanır ki, ibadətdən sonra gəlir. Gece namazı qılınır, ondan sonra Rəbbindən istighfar diləmək. Fa kana taqdimu al لله تعالى على التوفيق لهذا الدعاء طاعة وطلب القبول والاستفاة مما قد يبدل فيها من تقصير او شوابه كان تقديم هذا مناسب في هذا الوقت بعينه يعني بو وقت لابدك İstifar eləməzdən əvvəl bir müqəddimə kimidir ki, insanın yəni, ibadət eləməsi. Çünki insan həmişə dua etməkdən əvvəl yaxşı olar ki, yəni, münasib yəni, et, müqəddimə gətirsin, yəni, tövbə etsin, e, yəni, Allah talənin ilk əvvəl tərifləsin. Həm səna edəndən sonra və həmçində insanın da qalxması bir nə bu müqəddimə yerindədir. Və bil əsxərihum yəstəxirun, işara elə ənnəm kənu və yəştəyidun. Yəni, razi deyir ki, onlar süb vaxtı istiğfar edərlər, yəni bu, ona işarə ki, onlar gecə çalışarlar. Təhəccün namazına durarlar, yuridunə ən yəkunə əmələ əqsər fiyəlik və ahlas minhu və istəyərlər ki, daha əməlləri gözəl, ixlaslı olsun və orada olan müqəssirliklərindən, səhlənkarlıqlarının görə də istiğfar, bağışlanma diləyərlər. Və hədi siratul Kerim və bu da o kərim insanın, bir var nankör insan, bir də var kərim insanın halı belədir. Yəni, həm əməl ed Yaxşı əməl edir və yaxşı əməllə yanaşı da bağışlanma diliyir. Yə etibə əbləq vücuhul kəram və yəstəqil və yə ətədir münət təqsir. Yəni, yani bacardığı bütün yaxşılıqları edir və yenə... Bununla yanaşı gördüyü yaxşılıqlar heçnə görür və öz naqisliyinə görə, öz müqəssirliyinə görə də Rəbbindən üzür diləyir. Va idha kana qabil al-istighfal am, dunun mulaahaza ma qad yashub Yəni bir var, yəni insanın ibadətdən sonra isti etdiyi istighfar, bir də var insanın ümumi istighfar etməsi, tövbə etməsi və həmində burada ümumi bir yəni olarsa, yenə Yəni bu da bir münasib bir vaxtdır. Lyanna masbuqun bi taa. Çünki bundan əvvəl itaət, ibadat keçib, tuftahul bab li talbiyat və bundan sonra, yəni duaların qəbul olunması üçün, ehtiyacların qəbul olunması üçün artıq, yəni qapılar açılmışdır. Va yakunu qiyamul leyl ka elə bir ki, bununla da, yəni gecə namazı sən istəməzdən əvvəl, Rəbbinlə danışmazdan əvvəl, yalvarmazdan əvvəl bir növnədir, Müqəddimə kimidir. İnşallah bununla kifayətən Allah təyiq xeyirlər.